Аде, аре, е латукът. Е латукът сега. Ще го направя. Какво? Ай, какво се правиш? А, а, не, не, аз не мога, не съм го правила преди никога. Аре, бе, какво се правиш? Всичко си има първи път. Аде сега. Знаеш по е яко? Аре, аре. А не. Защо да го правя, ако не съм го правила? Абе, нямам какво се правиш. Ето, виж сега, дръжвам. Ай. Така ли? О, супер. Дай дай. давай. давай, давай. Нямай е се зъбките малко така. О, о. става за първи път. Браво